Hallo maats, kom ons gaan kyk wat het verder gebeur nadat hierdie goed dier die Israelite oorwin is, waarin Jooshua hulle geleid het onder dit wat Yahweh gesê het hulle moet doen. Onthou julle, vader het vir hulle gesê dat niemand van die bandgoed mag vat nie, niemand mag iets vat wat in daar die volk behoort het nie, behalwe die goud die salver en koper as ook die eistervoorwerpe moes hulle bring vir die skathuis van Jawe. Maar toe gebeur iets verskrikkelijk. Ja maats, daar was toe wel van die manne, wat van die ban goed gevat het, terwijl hulle geweet het hulle moes dit nie doen nie. Maar nou ja, met skrym ons maar altyd iemand iwerste wat nie wil luister nie, en dan moet allemaal daaronder leid. Kom ons kyk wat het gebeur. Toe die manne nou die ban goed vat, die items wat hulle nou van gehou het, het hulle nou weggesteek en huis toegevat. Maar toe het Yahweh woedend kwaad vir hulle geword. O, vader Yahweh was baie kwaad vir hulle, want hulle wou nie luister nie, en daar was een rede hoekom vader geset, hulle moet nie dit doen nie. Maar nou ja, Joshua en die Israelite moest nou na verder dorpie toegaan, met die naam van Ai, om dit ook te oorwin, want dit was deel van die se landgebied, wat hulle moes oorwin, om die grondgebied te kon kry. En die speoene het toe nou uitgegaan, en hulle teruggekom na Josja toe, en hulle sê toe vir al, Ma Joshua, dis maar Josja, dit is maar een ou klein plek, dit is baie min mense, ons hele weermag hoef nie uit te gaan, die stuur maar net so 2 of 3000 mense. En hulle sal hierdie dorpie aai baie gau verslaan, daar is rechtig nie baie mense nie. En Joshua het toe nou so gedoen, hy kies toe nou 3000 man, om saam te gaan zoen en om die dorpie te gaan oorwin. Ooi, jette, maar toe gebeur iets vreeslik. Hulle moes die dorpie gewen het, want ja, wees ons met ons, wanneer ons in strijd gaan. Maar toe gebeur dit nie. Hulle moes toe nou vlug voor die mense uit, die manne van aai was toe sterker as hulle. En die manne van uit hulle nog boon op achter ook, en op een aftraande plekkie. Toe oorwin hulle totaal en al. Sjoe, en die hele volk het toe baie hardseer geword. En ek dink daar was omtrend 36 manne wat toe dood is in die proces. Ei, ons mense was baie hardseer. Hulle harte het sommer soos water geword. En Joshua het toe geweet iets is verkeerd. En hy het sy kleren geskeer en het met sy gesig op die grond geval, voor die arke van Yahweh, en hy het daar geblei omtrend tot die aand toe, en hy was baie hartseer, hylle het stof op hulle hoofde gegooi, so hartseer was hulle gewees, en Joshua het toe gesê, ach my meester Yahweh Elohim, waarom het u hier die volk ooit dier die Jordaan rivier laat kom, om hierdie ding met ons te laat gebeur, dat die Amorite ons oorwin het. Ach, toch, het ons toch maar lieverste besluit, om oor oorkande Jordaan te bly. Ach, my meester, wat sal ek sê, nadat Israel voor die aangezicht van die vijande, moes weghaard loop, as die Kananite en al die ander inwoners van die aarde dit word, sal hulle ons omsingel, en hulle sal ons heeltemaal van die aarde af uitrooi. Wat sal die dan vir die grote naam doen? En toe, toe sê Yahweh vir Jeusja, Staan op, waarom leer jy nog op jou gesig in die grond? Israel het oortree, hulle het nie geluister na wat ek sê nie, het ook my verbond oortree wat ek hulle opgeleed, en ook gevat van die baan goed, en hulle het het gesteel en het selfs in die geheim by hulle eie goed gesit. En die kinders van Israel sal nie kan stand voor die aangesig van hulle vijanden nie. O nee, hulle sal nie kan ween nie. Hulle sal nou voor hulle vijanden moet omdraai en weghard loop. En die rede daarvoor is dat hulle nou self bangoed geword het. Hulle het nou self vervloek geword omdat hulle vervloekte goed gevat het. Ek sal nie meer met julle wees nie. Ten sy ten sy jylle hierdie vervloekte goed onder jylle uithaal en weggooi. Staan op, gaan sê vir hierdie volk, jylle moet jylle afsonder tot moore toe, want so sê Jave, so sê ek, die Elohei van Israël, daar is vervloekte goed onder jylle, wat jylle nie mag gevat het nie, jylle sal nie kan stand hou nie, jylle sal nie kan sterk staan voor jylle vijanden nie, zodat jylle hierdie baangoed, hierdie vervloekte items, onder jylle uit verweider het. Alles, die laaste een. Kom dan morgenoogend vroeg, volgens jylle stamme, en verder het Yahweh dan vir Joosja gesê, dat hy die stam en die familie sal uitweis, wat dan oortree het. En hy wat dan in besit van die baangoed gewys word, die een wat het besit, Hy met alles wat aan hom behoort, net omdat hy hierdie verskrikkelijke skandaad gedoen het, moet dan verbrand word. En vroeg die volgende ochend, het Joosja nou precies gedoen wat Javie gesê het? En die man is toen nou ook aangewees wat het gedoen het? En toe sê Joshua vir die man, die sy naam Agan was, my sien, toontog eer aan Javie, die Elohei van Israël, en gee dankzegging aan Yahweh, en gee my toch te kene, vertel my toch net wat jy gedoen het, moet het nie vir my wegsteek nie, en verder sê Josia vir hom, dat hy moet eerlik wees, en die man het nou seker geseen, dat het nou nie gaan help om te jok nie, of om goed weg te steek nie, want Yahweh het nou vir hom uitgewees, wie die man is. Ja, ek het nie goed gevat, ek het een mantel gevat, prachtige mantel, Verder het ek 200 sikkels silver gevat en een goudstaaf van omtrend 50 sikkels in gewig. En het was so mooi, ek wou dit so graag hee. En daar leed het begrawe in my tent en die silver daaronder. En Joosja stuur toe die boodskappers en hy het naar die tent toe gegaan en daar kry hulle alles net soos hy gesê het. En toe het Joshua nou gedoen, soos vader om vir hom gesê het, om te maak met die persoon. En hy het vir aangaan met sy seens en sy mensen gevat, met sy diere, sy tent en absoluut alles wat aan hom behoort het. En het hom gevat na die dal Aagor toe en hy het hom daar gestenig en met vier verbrand en klippe op hulle gegooi. Ja, hulle het so'n groot hoopklippe op hom gestapel, wat tot vandag toe nog daar staan. En eers toe dit gebeur het, dat hierdie man en sy hele familie en alles wat hy gehad het, gesterwe het nou. Toe eers het Yahweh weer bedaar en het sy woede nie verder toegeneem onder ons mense nie. Daarom noem hulle vandag nog daar die plek Dal Agor. So maats, Sien jylle nou wat gebeur, as een mens nie luister nie? Vir jawe, kan jy niks, maar niks wegsteek nie. Hy sien oorals te raak, al dink jy jy is alleenig, hy sien alles, alles, alles, alles. So, maats asjeblief, ons moet altyd doen wat Yahweh vir ons sê, en ons moet nie jok nie, ons moet nie steel nie, kyk nou wat het met hierdie man gebeur, omdat hy gesteel het, en verder, kyk ek wat het nou met al sy mense gebeur, daar is 36 mense dood, omdat hy gesteel het, en nie geluister het nie, en weggesteek het, is dit nie verskrikkelijk nie, ons moet baie mooi denk wat ons doen, want is nie net ons wat gaan straf kry nie, ja, ons hele volk, al ons mense word gestraf op die ou einde. So moet nie let ons dit aan ons naastes doen nie, aan ons broers en ons sisters, ons paas, ons maas en allemaal nie. Asseblief. Sien maats, eers na dat die die hele ding reggestel is, dat die mense nou die ban goed uitgebring het en die saak reggestel het met vader Yahweh, eers toe het daar vir hulle oorwinning gekom. Toe het hulle teruggegaan op die manier wat vader toe nou verder vir hulle gesê het, om na ei toe te gaan, en hulle het ei gewend, in een hinderlaag wat vir hulle gestel was, so het vader hulle dan ook daar gehelp, maar eers moes hulle hier die straf kry, om te sien, dat ons nie kan speeliekie speel met vader, ja, en as hy gesê het, moet nie doen nie, dan moet ons dit nie doen nie. Goed, mooi blij!